L'alioso Limitat BA 92.6 és Gema. Des del districte de Sant Andreu de Paomat. Radio Trinitat de Bellelles. Nos Francesc és l'ema. La primera emissora local dòsin notcturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. L'alioso Liitat V 92.6 és la Comencem. <ríe> uh, doncs senyores, senyors, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Tot un poble l'estiu, un programa que estem realitzant durant tot aquest mes de juliol en que intentem doncs, que us ho passeu una mica bé uh, sortint ja del que són les notícies habituals de, de, de, de, durant, de tot, tot l'any. El que fem ara mateix, doncs, el, anirem a conèixer quin és el temps que ens depara per les properes hores. També sabrem què és el que ens depara els horòscops per al dia d'avui. Uh, comentarem una mica les portades dels diaris que ja tenim sobre la taula i uh, avui sí, avui aquella gent que vulgui saber el que, passarà, el que, passa, o el que va passar en un dia tal com avui doncs, tindreu l'oportunitat de, de poder saber-ho. I a més a més doncs, ens acompanyarà la Angie Bello que està traslladada uh, a una agència de viatges per saber a on van aquest estiu els andreuencs i andreuenques. I també doncs, tindrem l'oportunitat de conèixer una mica la salut, que és el que aquests dies cal tenir molt en compte i més si el que decidiu és sortir a la platja a prendre el sol. Doncs ara sí, ara comencem amb el nostre programa, escoltem una mica de música i tornem. Fins ara! no estic sol, que m'acompanya la Susana Vila Molt bon Molt dia. bon dia, Jordi. I com no podia ser d'altra manera, doncs a la part tècnica tenim el Francisco Miguel que ens acompanya encara aquests dies, tot i que el seu pensament és ja marxa de vacances. En la qual cosa, doncs el que fem ara mateix, anem a saber què és el que ens depara el temps meteorològicament parlant per als propers, per les properes hores i tornem. -hi. Com anem? Cap canvi de temps. Aquest dijous s'espera una jornada estable i tranquil·la a Barcelona, amb el cel serè, amb molt de sol i les temperatures seran molt semblants a les que hem tingut al llarg d'aquest dimecres. Per tant, les temperatures mínimes seran tropicals, entre els 21 i els 23, i les màximes, amb prou feines, arribaran als 30 valors al centre de la ciutat que es poden moure al voltant dels 28-29 graus. Tindrem algun canvi a la vista? Doncs sembla que si us endinseu cap a la Catalunya central i al Pirineu potser veureu créixer algun núvol. A la ciutat no, jornada 100% estiuenca. en Doncs avui segurament haureu notat que ens estem donant un, un cop d'ahir per totes les músiques de l'estiu del 2011. Ben, hem començat amb Don Omar i Feriaturi Lucezenzo amb el seu tema Danza Kuduro i ara el que escoltes és de Wissing i Andel, un tema que es diu Zunzun Rompiendo Caderes. Doncs si us sembla, l'escoltem. Doncs estem a punt de realitzar la nostra primera connexió amb l'agència de viatges que es troba a Sant Andreu, precisament es diu viatge a Sant Andreu, i el que podem fer ara mateix és conèixer quins són els horòscops del dia mentre preparem aquesta connexió. Comencem parlant d'àries, que mantingueu la vida simple sense complicacions, no deixeu que els assumptes emocionals generin problemes a casa o a la feina. Perfeccioneu-vos, no canvieu als altres. Que, en cert, endavant amb una idea en la qual vau estar pensant. Reuniu informació i avalueu la situació. Feu el vostre moviment en funció de l'experiència i de l'intuïció. Pel que fa a balança, és millor no compartir informació personal. Treballeu dur i acabeu el que vau començar. La vostra reputació s'hauria de basar en el rendiment. Procediu amb compte. Capricorn, mantingueu les coses en perspectiva i rebutgeu arruinar la vostra posició per adaptar-la a algú que vulgui aprofitar-se de vosaltres emocionalment, física o financera. Pel que fa a taura, pregunteu i trobareu solucions, ajudar la vostra comunitat o els menys afortunats a elaborar el vostre perfil, però no oblideu la vostra llar o família en aquest procés. Llaó, podeu sentir-vos impulsius, però abans de fer un moviment dràstic, verifiqueu els resultats possibles. Algú retindrà informació que us interessa. Exacte. Anem ara cap a escorpir allunyeu-vos de qui us exigeixi massa. Concentreu-vos en la gent, llocs i coses de que més gaudiu a la vida i no accepteu causar us arrosseguin a situacions insatisfactòries. Aquari, Teniu tot el vostre favor, així que no espereu quan haureu d'estar fent els moviments adequats. Seguiu fins al final amb els vostres plans. Pel que fa a bessons, mostreu iniciativa al treballar amb altres, però no danyeu la vostra llibertat. Compartiu la vostra visió i guanyareu respecte i suport necessaris per fer productificar les vostres idees. Verge, ser més flexible i entendre les necessitats de la gent és el que hauries de fer avui, perquè és necessari per millorar les relacions afectives. Hauries de permetre que els fills, si entens, o d'altres familiars, disfrutin dels seus plans sense atabalar-los. Anem ja acabant aquest horòscop del dia, anem a Sagittari i assegureu els vostres diners o utilitzeu-los per fer canvis a casa o moviment, que desitgeu. Les alteracions són bones i us ajudaran a veure noves possibilitats. I acabem amb peixos. Penseu en la vostra destinació. Busqueu una estratègia perquè el camí sigui tranquil. Inclueu la gent que pugui contribuir al màxim. L'amor es destaca. Doncs sí, l'amor es destaca com en aquesta cançó. Com us dèiem, ara ens n'anem cap Sant Andreu, en concret a viatge a Sant Andreu, que es troba al carrer Màlats i des d'allà doncs, ens acompanya l'Ange Ibello. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Donc explica'ns què és el que has pogut esbrinar per aquí, per, per aquesta agència de viatges, l'agenda Sant Andreu, cap a on té més preferència aquest any? Uh, aquesta pregunta la contestarà la Montserrat González, uh, que és una agència que jo veig que és molt, molt propera i bé, uh, us presento a la Montserrat Montse González. Hola, bon dia. Bon dia, doncs explica'ns, bon uh, sí. cap a on tenen tendència aquest estiu anar als andrawecs que s'acosten a la vostra agència? Doncs mira, aquest any eh, els jocs on va més la gent és a la zona dels Estats Units, uh -huh. eh, també Creuers i després l'any nostre especialitzat que és el tema del turisme fluvial. Uh -huh. Són els tres blocs de gent, no sé, sigui, de destí més, més majoritari. Uh -huh. Uh -huh. I, I cap a on volen anar el... Bé, la majoria de, de gent? Ah, uh, poso pues que estava comentat que ja hi, hi, hi havia tot un bloc de gent que va capat lo que és la zona dels Estats Units. És mm -hmm. es que no hi ha, un, o sigui, a haver potser els mesos mols creus. Doncs, et la de Son la Mediterrani, sobretot. Ah, mm -hmm. et Tal? passo amb la Susana Vila. Hola, sí. molt bon dia. Hola, bon dia Susana. Bon dia. Aquesta preferència pels creuers eh, suposo que té tan interès ara perquè permet amb un petit pressupost viatjar una gran quantitat de, de destinacions, oi? Correcte. A més, són unes vacances tranquil·les, on la gent agafa la maleta el primer dia, la deixa i d'allà va canviant de lloc sense tenir que canviar la maleta de lloc, amb una mica de, més de descans que, no, per exemple, un circuit amb autocarques de la canviant tot el dia la maleta. Sí, I sí. És, una, és un dels tipus que si vas amb, amb una família o un grupet de gent i un li de gust conèixer una cosa, l'altre li de gust eh, està descansant, i l'altre de gust ha eh, un llibre o està a la piscina, doncs cada un pot fer una mica al seu i, i després, a la hora de la tarda, trobar-se i cada un ha fet el que ha volgut. No, i a més a més, clar, és que darrerament, fa uns anys, els creuers són autèntiques ciutats flotants, on uh -huh. durant el viatge d'una destinació a una altra, doncs ja poden anar al cinema, poden anar al gimnàs, o sigui, no s'aborreixen a, a dintre del vaixell. Sí, sí, no A més és això, que cada tipus de clientela ah, pot ser el mateix creuer uns 5 anys seguits mm -hmm. i fer diferent creuer. Perquè un any pots fer el creuer vivint-lo de nit, l'altre dia de dia, l'altre dia d'un altre any de descans a la piscina, l'altre de fer rutes O sigui que un mateix creuer el pots veure de diferents maneres. Mm -hmm. Exactament. Eh, de quins preus estaríem parlant aquests creuers? Bé, bueno, doncs... Ja uh, que Depèn de la temporada, però hi, hi ha ofertes amb temporada baixa des de 200-300 euros a temporada alta, podem estar parlant de 800-900, depenent del vaixell, del tipus de camarot, uh, depèn de moltes coses. Uh -huh. Home, és un preu que està bastant bé, tenint en compte que tenen una durada d'una setmana, no? Més o sí, més, o... sí, sí. Sí, sí, tenen una, una setmana, són setmanes senceres. Uh -huh. Més o menys, eh, quins creuers teniu? En quines destinacions són els Bé, més venuts? Els, els més venuts és el que surt de Barcelona i que fa la volta al Mediterrani. Uh -huh. Després ja són els que surten de la zona de Venècia, que arriben cap a la zona de Grècia, i després ja són, els que són les zones nòrdiques, els fios nòrdics, i les que són la zona del Carib. Uh -huh. Home, hi ha ja tots els gustos, totes les destinacions. Sí, i després hi ha uns que s'estan posant molt de moda, que és la zona de, de, dels Emirats Àrabs. Uh -huh. que comença la zona de Dubai i va fent els Emirats Àrabs, i aquestes s'estan posant molt de moda últimament, també. Uh -huh. Són els nous països emergents, suposo, per, per la luxa i per uh -huh. com s'estan venent darrerament. Sí, sí, sí, sí. També has dit que una altra destinació són els Estats Units. No sí, sé aquest, si... aquest any s'estaven anant molt als Estats Units. No sé Ani... si saps per què, quina pot ser alguna de les raons, mm, o com pues, és aquest canvi. La veritat és que no t'ho sé dir, però sí que aquests any estaven molt als Estats Units. Uh, bueno, el tema de Nova York i el tema de nosaltres, per exemple, els fem rutes amb lloguers de cotxe i fan tota una, una ruta per la zona de Califòrnia o per la zona de l'Est... Som més viatge, es van més viatges a nivell a viatge lliure, no, no en plan viatge organitzat. Uh -huh. I nosaltres, que coneixem el país, doncs anem fent la ruta, els anem recomanant, doncs, depèn del tipus de persona, un lloc o un altre. No? I és una zona que aquest any s'està venent moltíssim. Uh -huh. Home, està molt bé que oferiu als visitants aquesta opció d'organitzar un viatge als Estats Units d'alguna manera doncs, guiada... Eh, recomanada d'alguns uh -huh. destins, però una mica lliure, perquè sí. puguin marxar uh -huh. una miqueta. I més o menys, un viatge a Estats Units, en, entre quins preus estaríem, més o menys? Mira, això depenent molt de l'anticipació amb el que es fa a la reserva. Si la reserva es fa molta anticipació, un viatge a Estanulins pot sortir força bé de preu, però si ja no es fa tanta reserva, podem estar parlant de 2.000 euros per persona. Però fent-ho amb molt de temps, podem baixar bastant el preu, perquè és el tema de la tarifa aèria. Com més avancem la reserva, millor tarifa aèria tenim i Estanulins el car és la viat d'avió. Després als hotels es poden trobar coses que estan força bé de preu. Mm -hmm. Home, per tant, el que recomanes des d'aquí és, si volen viatjar als Estats Units, agafar, pensa-lo en temps, uh -huh. no? I començar okay. a organitzar-lo en temps perquè s'estalviaren sí. alguna quantitat de diners, que això és important. Pensa que un billet d'avió es pot vendre amb una inanticipació. Uh -huh. Llavors, clar, dintre d'aquest any, quan abans es faci la reserva, millor tarifes té. No Sí. I parle'ns una miqueta també dels creuers fluvials que sou especialistes. especialistes. Sí, nosaltres som especialistes en el tema del turisme fluvial. El tema del turisme fluvial, perquè us fegi una mica la idea, és com llogar un arrolot que en comptes d'anar per la carretera va per l'aigua. Uh -huh. Llavors hi ha vaixells des de 2 persones fins a 12 persones. Uh -huh. eh, els vaixells tenen els seus camarots, els seus bancs, el seu menjador, la seva cuina llavor ja és qüestió de pressupostos. com més cada és el, el camarot, hi perdó al vaixell. doncs eh, representar que cada camarot té el seu bany Mm -hmm. o si és més econòmic, doncs és un camarot per dividir entre el dos o els un bany per dos o tres camarots. Uh, hi ha vaixells que tenen uh, televisió i hi ha vaixells que tenen a uh, rentar vaixelles. Clar, això és qüestió de pressupost. Lllavor mm -hmm. uh, ens uh, on es pot navegar amb aquests vaixells? Es pot navegar a, a França? Hi ha molta gent que es pensa que només es pot fer al canal de MIDI i realment no és només al canal de MIi, sinó que és pràcticament a tota França. Uh, Després es pot fer Anglaterra, Escòcia, Irlanda, Holanda, Bèlgica, República Txeca, Polònia, Alemanya, uh, uh -huh. Itàlia i Portugal. O sigui uh -huh. que hi han per tots els gustos. Es, es navega amb rius, en canals i en llacs. Uh -huh. I no és un viatge, o sigui, no es necessita títol de patró. Pot, és, és molt fàcil portar el vaixell és un vaixell que va a uns 8 km per hora i és molt fàcil llavors no és necessari portar el, el, el títol de patró només en una zona d'Alemània i de Polònia que sí que es necessita però el resto no uh -huh. i són, es llueguen durant una setmana i llavors doncs, doncs, bueno, el client té llibertat de, de navegar cap a un Diu, si ell sap que, que fa el vaixell tal dia i que al cap d'una setmana la de tornar i a partir d'aquí, durant aquella setmana ell navega per un vol sempre que li arribi el quilometratge amb els dies que, que té al lloguer i després, eh, o, o pot parar-ho hi ha gent que agafa, li agrada molt un poble i allà es queda i fa servir el veixit departament digués. Mm -hmm. cada un pot fer el que vulgui i després també dintre del trisme fluvial tenim un tema de trisme fluvial de luxe, que són unes barcasses de càrrega que les han remodelat i les han reconstruïdes en hotel de luxe són barcasses que la més gran eh, hi caben 20 persones. Normalment hi caben 8, 9, 6... I aquest sí que funciona com a, com a creuer. Hi ha un capità que porta el vaixell, eh, hi ha menjar, pensió complerta, les excursions, tot inclòs, i és un producte de, de luxe. Com, mm -hmm. I la veritat és que la gent que, que hi va també ven supercontents. És una mm -hmm. cosa... Clar, és un creuer, però amb petit comitè. Mhm. Mm Sí, sí. I aquest petit creuer més o menys eh, on estaria el preu perquè a veure si algun dels nostres oients doncs estaria interessat i potser porta estalviant tot l'any i potser li arriba. Ja, mira, els creuers de turisme fluvial normal, que és el que hem dit abans que el client era el que portava el, el, el vaixell, uh -huh. podem estar parlant eh, d'un vaixell petit de, que són quatre persones, en temporada alta, de, temporada baixa és bastant més barat, però eh? que siguin els preus més cars, Estem parlant, podem estar parlant d'uns 1.900-2.000 euros la setmana. I un vaixell d'aquests que hi caben a fins i tot 12 persones podem estar parlant al voltant de 4.000 euros al vaixell per setmana. Uh -huh. I els altres que veus que t'estim dient de turisme fluvial de luxe podem estar parlant al voltant d'uns 2.000 i pico, 2.500, 3.000 euros eh, per persona a la setmana. Home, uh -huh. clar, és, no és diferent. És, diferent. és diferent. diferent. Pensa que hi ha vaixells d'aquests que tenen d'estar piano i ximanella al menjador. Sí, és, és com viatjar amb suït doncs I... aquí, aquí a la ràdio m'ha estat fent unes apostes i la pregunta seria quantes, uh, quant, quanta gent va aquest, uh, aquest estiu a Disneyland a, a Disneyland París a, a Disneyland París també fa... bueno, és que Disneyland París és que sempre va gent sempre es venen Disneyland a en és un destí que, que no passa mai de moda i que sempre tens algú que, que hi va. Uh -huh. És a dir, que tindran l'oportunitat de poder gaudir d'aquest viatge, també. Sí, també. Molt sí, bé. Sí. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Moltes gràcies. I espereu, esperem doncs, que els andreuencs i andreuencas vagin a la vostra agència abans de, per començar a preparar ja el, el que és el, el seu viatge. No? Doncs pues molt bé, doncs pues aquí us esperem, us esperem a viatges Sant Andreu. Exacte, molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, adéu. D'acord, adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu, eh, majoria de gent... Als Estats Units, el Units... també està molt de moda. Això del viatge fluvial... També, que està molt bé, home, mm. és una manera d'agafar i recórrer tot Europa, perquè, Déu-n'hi-do, tots els països que han anat dient és doncs, gairebé recorrer tota Europa. I a i també hi haurà gent que ja sí. anira. Home, sempre hi ha nens, totes les famílies abans o després, hi ha nens, siguin fills, siguin nebots, siguin nets, i això ho passa molt bé amb el Miki i companyia. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà anar a escoltar una mica de música, el que sona ara mateix és pitingo, i un tema que va, que va gaudir de molt d'èxit a l'estiu del 2011. Estem parlant de lucha por su dinero. Doncs lucha por su dinero, això és el que ens porta a parlar ara mateix de les balances fiscals perquè per fi han sortit les balances fiscals, que no ho són, en realitat es tracta de comptes territorialitzats i hi ha hagut un sagramental al quios de Barcelona i Madrid. No es discuteix el sistema de càlcul sinó el resultat dels papers que ha presentat l'expert de la Fuente per encàrrec d'Hisenda i aquí surt doncs, surca Madrid és la comunitat que més, difícil entre, més dèficit presenta entre pagaments realitzats i inversions rebudes, és a dir, el doble de Catalunya, com si els 8.000 milions que presenta Catalunya fossin pecat a minuta. La premsa centralista dispara amb les bateries de gran calibre amb comparacions odioses i sistema de càlcul al marge per desqualificar les reclamacions de Catalunya. Les dades desmenteixen, desmenteixen Mas. El dèficit català és més baix del que diu Mas. València és la més maltractada. Madrid contribueix al doble i coses per l'estil. En fi, cap 8.000 milions no són res. En l'art de la guerra doncs es veu que tots hi val. No se sap què diria Klaus Witz a l'analitzar aquesta batalla. Per si els papers de Montoro fossin poc, ahir es va afegir a la festa del sobiranisme líder del sector conservador del PSF, el català i primer ministre francès, Manus Valls. L'home va viatjar a Madrid, es va entrevistar amb Rajoy i Sánchez i va dir a la premsa que la independència de Catalunya tindria unes repercussions gravíssimes per a tothom, en línia amb el que havia declarat el dia anterior al seu cap, Holand. Eh, més llenya i més munició per a les primeres pàgines més agarrides del centralisme massa tarí. Com a detall, doncs cal, cal ressenyar que alguns mitjans destacen a la seva portada al revés del Suprem a l'Audiència Nacional per l'error d'interpretació de la llei de, la, de justícia universal que va permetre l'alliberament de mig centenar de narcos, i això és greu, perquè tots són jutges, tant els renyats com els que renyen, i en base al sistema de funcionament judicial espanyol sotmès a l'interès dels partits. Els que ara estan en un lloc podrien o podran estar demà a l'altre. Com és possible que els uns llegeixin una norma i la interpretin d'una manera i els altres ho vegin de forma radicalment oposada? Quina confiança pot tenir el ciutadà amb una administració de justícia amb barems i criteris tan dispers? En quines mans està la justícia espanyola? I per finalitzar, una omissió. Recull la premsa de Barcelona i Madrid en les seves pàgines d'informació, no pas en la pàgina noble, un informe encarregat pel govern expert de la Unió Europea sobre el sector de la ciència espanyola. I el resultat és una vaja bajanada. El que tothom sap i el que tots els experts i profans espanyols diuen en els últims anys, que les retallades en universitat i investigació estan frenant el futur del país. Per fer aquest viatge a Rajoy necessitava tantes aforges. Sense anar més lluny, el reputadíssim economista Josep Oliver publica al periódico d'avui un article sobre el particular sense ser expert de Unió Europea pagat pel Govern, però amb més galons i currículum que aquells, repeteix els mateixos arguments. Serviran d'alguna cosa? En quines mans està la política espanyola? Doncs mirem el que diuen les portades dels diaris d'avui. Comencem per El País, que ens diu que el dèficit de Catalunya con el resto del país és menor del que dice la Generalitat. Rastros del combate en les calles de Gaza, jamás ha mejorado sus mecanismos de defensa y de protección, España crece por cuarto trimestre consecutivo hasta el 0,5%, los uh, prerrusos abaten dos cazas de, de Ucrania donde cayó el avión de pasajeros y Francia aprueba la reducción de sus regiones de 22 a 13%. Ahora vamos con la portada del mundo cobra obra con los titulados. Los datos desmienten a más. Valencia es la peor tratada, las comunidades con régimen foral, País Vasco y Navarra están sobrefinanciadas. Valsa, al primer ministro francés, no se puede romper un estado sin consecuencias. El primer ministro francés da Rojo y su apoyo frente al desafío soberanista. También va palo del Supremo a la audiencia por liberar a 47 narcos. Ucrania acusa a Rusia del derribo de dos de sus aviones de combate. Un año después del accidente de la Albia se han corregido los 22 fallos detectados y finalizan. Fabra ingresará en prisión por delitos fiscales. Y del diario El Mundo nos ananen cap al ABC. Un año de la tragedia de Santiago Angrois, un tren de solidaridad. El sumario judicial apunta a un error humano del maquinista, imputado junto con 12 ex directivos de Adif. Madrid contribuye al Estado el doble que Cataluña. Estas dos comunidades, Valencia y Baleares, son las más perjudicadas en la balanza fiscal. Andalucía, Canarias i Castilla y León són les més beneficiades, pues de la de la BC, ara anem a la raó. Exacte, cobrem els titulars. Primer aniversari del filiente de l'Albia, el heroi que no volvia punse la camiseta roja. Abel Rivas, conocido como el héroe de la camiseta roja, asegura que aún tiene secuelas. Es horroroso ver a gente morirse a tu lado. Un altra titular son las balanzas fiscales, desmienten a más. Madrid aporta el doble que Cataluña. Un altra punta que Sánchez ofrece a con una secretaría ejecutiva de Ferraz. El Supremo tumba la apuesta libertad de 53 narcos y acaban Valls. Muestra su apoyo a Rajoy para mantener una España fuerte y unida. Ara ens anem cap a la l'avantguàrdia, que diu que Isenda admet 8.455 milions de dèficit fiscal al prodigiós remolc del costa Concòrdia. L'ONU investiga si Israel comet crims de guerra, Mas demanarà a Rajoy que li plantegi propostes concretes i l'economia guanya impuls i ja creix un 0,5% fins al juny. Anem al periòdico. Exacte. La primera pàgina del periòdico obre amb els següents titulars. L'estat certifica el debis català, 8.455 milions. Valls advarteix de les greus conseqüències de la independència. Un altre titular, l'anul·lació dels vols a Tel Aviv Israel amb dificultats. L'economia espanyola s'accelera per la millora del consum. El Suprem assenyala que els narcos egipcis no haurien d'haver estat alliberats i finalitza. Mati arriba al Barça però el club encara busca un altra central. I parlem de l'Ara, que diu té dos titulars principals. Un ens parla de balanços trucats i l'altre refugis cristians per als palestins de Gaza. I acabem aquest repàs de les portades amb els titulars del punt avui que són no fan el pes. L'Estat presenta unes balances fiscals fetes a mida. L'Estat espanyol, el que més retallà municipis i autonomies, Mas insta a Rajoy a respectar la consulta. L'ONU parla de crims de guerra a la Franja de Casa i els jutges de pau catalans contra la reforma judicial. Doncs això és el que hem pogut extreure de les portades dels diaris d'avui. Més música. Doncs aquest tema es deia Tu Angelito i ens el portaven Chino i Nacho directament des de l'estiu del 2011. Doncs ara el que farem és saber què és el que va passar tal dia com avui i ho fem a través de la nostra habitual secció Quin dia som. Quin dia som. Avui 24 de juliol se celebra entre d'altres Santa Cristina i Sant Víctor. El dia 24 de juliol del 1938 va començar la Batalla de l'Ebre, en el context de la Guerra Civil Espanyola. Aquesta batalla es va convertir en l'enfrontament definitiu entre republicans i franquistes i desenes de milers d'homes i van morir. El 24 de juliol del 1987 es va fer a Varsovia, Polònia, el Congrés Universal d'Esperantistes per a commemorar el primer centenari d'aquesta llengua. El 24 de juliol del 1929 va néixer la periodista i escriptora italiana Oriana Falacci. Les seves entrevistes amb personatges famosos i de difícil accés li van donar prestigi internacional. Algunes de les seves entrevistes van ser Henry Kissinger, el xar de Pèrsia, La l'Aiatolà Khomeini, Indira Gandhi o Mao Tse A més, com a corresponsal de guerra va ser present als principals conflictes bèl·lics del segle XX. El 24 de juliol del 1802 va néixer l'escriptor i dramaturg Alexandre Dumas, autor entre molts altres, dels Tres mosquetes o el Comte de Montecristo. Quin dia som? Gemma Solvés, la xarxa. Aquesta és una de les coses que es feien en el 2011, agafar un tema de cavalles de la dècada dels 80 i transformar-lo d'aquesta manera de la mà del seu principal cantant, que també ho va ser a la dècada dels 80. Estem parlant de Morikante i aquest tema, doncs, Lleke Lleke 2011. Escolta'm. I com cada dijous el que fem ara mateix és obrir àrea de servei per parlar de salut i ho fem amb la infermera Anna Clara que ve d'aquí del cap de la Trinitat Vella Doncs explica'ns, avui parlem de la gastroenteritis, oi? Exacte, hola, bon dia Mira, és, eh, què és la gastroenteritis? És la inflamació de la mucosa de l'estómac que es denomina gastritis mentre que la del desbudell es coneix com enteritis Eh, quan són els òrgans afectats, es produeix una gastroenteritis, que és la irritació i e inflamació del conjunt del tracte digestiu. Les causes pot ser virus, bactèries, els antibiòtics, intoxicació alimentària. Els virus, El virus pot ser pel rotavirus, adenovirus, entèrico... Té major incidència sobretot a l'hivern. Les bactèries, com la salmonella, eh, té eh, major incidència a l'estiu. Eh, i també potser després de prendre un antibiòtic, eh, i també per prendre alguna, una, una intoxicació alimentària, prendre um, aliments eh, que a vegades no estan en condicions, una vallonesa, un iogurt, derivats lactes. Uh -huh. També símptomes, potser dolor, a, a dolor abdominal, col·lic abdominal, vòmit, diarrees, febre, un decaïment eh, de la gripe estomacal, que és el que es diu... Um, aquell que dius, estàs xafat, vols estar al llit... I, i vull dir, també hi ha una afectació a nivell general. Més que això es, do, es dona molt freqüent a l'estiu, no? Això, so, exacte. Dates. Per això vull parlar avui d'aquest tema i uh -huh. que la gent s'ha de, saber, de del tema. També se produeix, tot en el nen, també a nivell general, l'adult, la gent gran però sobretot amb el nen, eh, pèrdua de pes, rebuig d'aliment, eh, escalofríos, pell eh, humida, freda, sudoració excessiva, incontinència de, de fenta, eh, dolor eh, muscular, una alimentació vegades deficient. Uh -huh. Molt bé. Eh, vull dir, eh, la desidratació també és un estat patològic d'horabona patològic i l'organisme està causat per un baix nivell de líquids en el cos. Se produeix més amb el lactant, es degut a que el seu cos conté una proporció major, eh, vull dir, més gran d'aigua. Els signes de l'hèpter, pues, en, en qualsevol edat, sobretot eh, el, el nadó, el eh, gent gran, el lactant, el nen petit sobretot, Eh, vòmits de repetició, afectació d'estat general, la deshidratació... Eh, esta, vull dir, a vegades també produeix un estat de, de deshidratació severa, per exemple, eh, letàrgic, comatós, a vegades, eh? Vull dir, en cas extrem. Enteixements eh, també neurològics o intestinals, vull dir, eh, també a vegades dolor abdominal, la piel seca, que hem parlat, eh, poco oh, flexible, els ulls eh, enfonsat, boca seca... Sobretot això, insisteixo, perquè és important. Vull dir, veus que els llavis estan eh, com a agrietats, eh, ausència també eh, o poca quantitat d'orina, el nen no, no va al lavabo, no oh. orina, sobretot el lactant, eh, el bur oh. que està sec... Eh ausència de la llàgrima, llar, si el nen plora però no se li ve una llàgrima. Això són coses que s'han de tenir molt en compte. Sí, traumatisme cranial o abdominal, el nano s'ha donat un cop, ha caigut, també pot passar això. Afectació sobretot de l'estat general. ¿vale? Vòmits, també eh, és l'expulsió activa i violenta per la boca del contenit, eh, contingut gàstric. Eh. És important diferenciar els vòmit de la recogitació. En aquesta última no existeix un esforç o, generalment, són petites quantitats que s'eliminen generalment al lactant o a menys de 6 mesos. A veure, quan ve un nadó i la mare li dona el pit i diu la mare, vomita, eh. hem de profundir una mica aquest tema. No és el mateix que amb el singlot, Uh, treu, lo que digo yo, un hilillo sí. i a vegades trobes una taca al braçol això no és vomitar vomitar és vomitar a chorro uh. i totes les tomes a vegades el nano a mida més del compte, o se li ha aforça i, i ha vomitat una mica. Això tampoc és important. A mm. mi em preocuparà quan vomita uh, contínuament mm. vale? això... vomi ah, i en vale? totes les tomes. Que vomitis sovint. Exacte. A vegades tomes. també mm. que hem de fer? Pues, mm, si, si és de, tipus de, de la llet i tal, és no allugar-lo, després de menjar, això és un petit incís. No allugar-lo, posar-lo, vull dir, aixecar el bressol al, al nivell del cap, que estigui més amunt, el cap i sobretot no va llogar-lo, no? que no vingui el papa, l'àvia i al comenci ja va llogar després de donar-li un menjar a la mare. Oh, okay? Okay? Okay. Okay. Okay. Seguim amb la valoració del guami. Okay. Una mica d'anamèsis. Ha estat general del nen, s'ha d'investigar, símptomes associats, infeccions intestinals o respiratòries com catarros, otitis, amigdalitis, infecció de les vies urinàries, afectació neurològica o accidents. També hi ha medicaments que produeix un poden originar vòmits, eh, un antibiòtic per fer temor ferro, un mucolític, un xarop. No. També transgressions dietètiques produïdes per la introducció inapropiada dels aliments, per l'edat, imagineu-vos, jo què no. sé, doncs un nen de 4 mesos que li donin iogurt, per exemple. No. Doncs eh, iogurt o, o li donin peix, per exemple, doncs pot produir totes aquestes coses. Clar, i a menjar, depenent de l'edat, doncs es pot donar Exacte. una cosa o una altra Exacte. i es pot produir un vòmit o... Sí. la intolerància digestiva produ produïda per possible intolerància alimentària, manifestació lèxica de l'aliment, per exemple també una situació d'estrès, causes psicològiques que reflexen conflictes familiars, escolar o algun tipus de fòbia, per exemple n'hi que a vegades tenen un examen i s'agòbien molt, mm. poden passar o a vegades un dolor abdominal també sempre preguntem com, com va a l'escola, com va, té algun problema, independentment, sobretot parlo del nen més gran, ah. el de 8, 10 anys, són coses diferents del nadó i del lactant. Vale? Sí. Eh, Decaïment, eh, també eh, palidesa, amb sudor mm, a fred, no sirves de freqüència després d'un vòmit, amb un esforç, eh, pot originar complicacions intestinals més greus. Ah. Els vòmits, què fem? Què ens està dient aquest estómac, aquest eh, budell, en el cas de l'estómac, eh, els vòmits? Doncs pues que necessiten un repòs gàstric. Això que vol dir? Que no s'ha de menjar res. S'ha de veure poc i sovint, sobretot. I s'ha d'iniciar una tolerància a petites quantitats de solucions de rehidratació, el que diem nosaltres el suer oral. ¿vale? Una vegada que el nen tolere aquest líquid és veure, doncs, nosaltres a vegades diguem, bueno, pues, eh, una cullera, un cinc glob, pe... bueno, un petit eh, sorbo, depèn pe, no, del nen, uh -huh. o si no una xeringueta, un centímetre. És més important cada cinc minuts veure una miqueta, o amb un viverò, si és un nen més petit, eh, beure una miqueta que no s'hi veu de cop però que vomitaria, perquè aquest estómac està dient que té problemes, eh, que té una infecció i que hem d'ajudar-lo a digerir els aliments sense que agafi un nen els aliments o el líquid, que el nen pugui digerir i que no se deshidrati, que és la complicació. Val? Vull dir, no està indicat tampoc, també ho hem de parlar d'això, Eh, indicat a l'ús de begudes comercials, per exemple, aquàrius, no? no volia dir no, noms, però a vegades ho mm. diuen i això no, no és correcte. Mm, una vegada que el nen toleri els líquids, s'ha de començar una dieta blanda. Val? Clar, segons quin líquid ho podrà tolerar millor, millor que un altre. No? Exacte. Mm. Consell de, de la rehidratació, conservar aquestes solucions en un ambient fresc. Agitar la solució prèviament amb una administració, abans de la seva administració, per perquè mantingui les, eh, la seva concentració en salts, eh, les salts requèdides. Eh, no utilitzar preparats caseros. Això és molt difícil aconseguir a vegades una concentració de salts adequades. Oh. Les diarrees. Les diarrees són un símptoma comú amb els lactants que pot originar o durar uns quants dies i desapareixer per si mateix. Eh, se caracterixa per un augment de la freqüència i contingut hídric de les deposicions. A les primeres setmanes de vida, els lactants poden eh, presentar fins a deposicions diàries amb un gran contingut hídric, que no se considera diarrea. A partir de dos o tres mesos de vida, se poden ocasionar diarrea si el nen fa més de 3 deposicions al dia. Oh. Pot ser aguda o crònica, i majoritàriament està causada per processos infecciosos. La diarrea es el de números de la deposición, eh, siendo estas más eh, tobas o voluminosas de lo habitual. Eh, y hay que ofrecer al nen soluciones de rehidratación después de cada deposición líquida. Si el niño no presenta vómitos, se le ofrecerá una dieta astringente. Hay que vigilar en las herpes que no aparezcan ni sangre ni moco. Vigilar signos de deshidratación, sobre todo al plec, a nivel abdominal, sí. es como haga su fe. Si el niño no tolera las soluciones de rehidratación, el suero oral, además de y además presenta diarias abundantes, hay que acudir al hospital, pues se va a posar sueros, porque aquel estómago no puede no prender ni agua. Claro, ¿vale? se han de hacer prender mesures más, más drásticas. Exacto. No? La dieta es trindiente, para una mica en general. Eh, Clar, també si el nen fa l'altància materna, continuen només donant el pit o el suero de realització, també, oral. L'altància artificial, si el ja és més gran, és l'altàn, donant... Mm. Cada 7-8 hores, eh, suero oral, petit dosis, eh, llet sense lactosa, això so ja si ho creu convenient al pediatre. Introduir segons, la, era, la papilla d'arròs, sense lactosa, pur de pastanaga i de fruita, el plàtad i la poma. Sobretot, la poma eh, no se Estic recomana... Mi, triturada, no? Eh, a part de triturar, que no sigui cru, que oh. sigui, vull dir, perquè a l'estómac li costa digerir sobretot el cru, i si... Oh. Clar, sobretot que hi ha microbis, vull dir, bacteries, val? Okay. Llavors, aquest estómac l'estem donant un esforç extra, okay. si és cru. És millor que sigui, vull dir, bullit o al forç, val? Okay. Okay. Perquè d'alguna manera li costarà menys digerir okay. aquest aliment. Okay. També t'has tingut, ja parlem, doncs, pues, una sopa d'arròs, si un nano té nou mesos, per exemple, una, una papilla d'arròs, no de cereals, okay. pa torrat, patat de pasta naga, un puré, eh, platen i poc, el que hem comentat, el cal i peix a la planxa, eh, el membrillo també va bé. Clar, membrillo quan és un nen ja gran, quan és lactant no pot prendre. Retirar la llet i el sol, durant 48 hores, eh, donar iogurt... Eh. Eh, en resum, la dieta astringent és molt important. ¿vale? Bueno, el pit i el, la rehidratació oral. que no? Doncs pues anar a, a l'hospital. En ell hi ha més gran que menja? Doncs lo que mm. hem parlat de la dieta astringent eh? I sempre el suero oral. Eh? Li pot donar una dieta sí. més àmplia no? Sobretot ja, que a vegada la vegada que fa així, mm. vull dir, baixar la bau, mm, rehidratar perquè se perd molts eh, ions per, per la diarrea ¿vale? uh -huh. eh, vigilar pues, això la deshidratació, donar molts líquids al nen i sobretot al nen petit controlar el peix. sobretot quan ve de ucina és el primer que fem a part d'espullar-lo bé uh -huh. i veure um, si, no, si pot tindre um, revirat, um, si no és de deshidratació fem el peix, a part la dieta vull dir, uh -huh. i, i també hem de vigilar més coses el nano si està molt irritable, si no menja, tenorèpsia, vull dir, l'habilitat. Clar, s'ha un seguiment més ampli. No? Ah, exacte, sobretot si és lactalinador, és com uh -huh. més perill. Els nens, eh, vull dir, la gent pensa que hem de donar médica més. No, els nens no s'administren fàrmacs mh, que pensa la gent que s'ha de tallar els vòmits i les diarrees. Els nens no s'adonen cap medicament. Uh -huh. Observació, sobretot. La diarrea causada per una infecció, Puede ser muy contagiosa, por lo cual debe mmm, mantener una higiene muy importante a nivel de manos, de objetos, como chupetes, juguetes, aparte del biberón y la tetina, ¿vale? Oh. Penseo que las yuguinas van para tierra, una pilota, un camión, un coche... Si sí, després es posa les mans a la boca, doncs ja tenim la, aquí la, la complicació. La manipulació de preparar un biberó al menjar eh, és molt important, s'ha de les mans, i sobretot d'un nen amb un adult, d'un adult a un nen, es pot passar molt, molt ràpidament una gastroenteritis, sobretot eh, la neteja de mans, és molt important. Si van si a la guarderia, sí, doncs exacte. que es vigili uh -huh. el, el, que, el que fa cada nen, no? que no, si hi hagi un millor control que no que després passin coses sí. que no... Exacte. Clar. I també és molt important, ja per, per l'últim, és que uh -huh. preparar malament un biberó per donar diarrees. Vull dir, la proporció uh -huh. molt important, que aquesta aigua sigui d'ampolla o bullida que les mesures higièniques, molt important del biberó, de la tetina i del xumet, mm -hmm. i molt important, sempre, cada 30 d aigua una mesura de llet rasa. Vull dir, pre la preparació del biberó és molt mm -hmm. important, eh? i pot donar diarrees, i això sí. ho veiem molt a l'hospital, molt, mm -hmm. sobretot a l'actants. I això, doncs, si teniu alguna complicació a l'hora de preparar un biberó, doncs, millor que s'acostin un professional, no? Exacte. Molt bé. D'acord, doncs Anna Clara, moltíssimes gràcies per acostar-te avui als nostres micròfons i ja esperem doncs gràcies. que passis un bon estiu i que gràcies. ens tornem a trobar després, bé, quan bé. tornem. Gràcies. Vinga, doncs gràcies. nosaltres ho deixem aquí i continuem amb el nostre programa d'avui. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí una altra vegada i dir que ah, doncs el que continuem escoltant és la música de la gent que es feia dir el símbolo amb aquest tema de l'estiu del 2011 que es deia Ritmo Bomba. Doncs l'escoltem una mica. I a veure si tenim encara una mica de temps per comentar-vos algunes de les activitats que es fan avui als nostres barris. Parlem del centre cívic de Sant Andreu que us ofereix l'exposició Líquens. Exacte, el centre cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu número 111, s'oferirà avui i demà l'exposició Líquens.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 De vegades l'àrea de petits lectors de la Biblioteca del bon Pastor, al carrer Estadella número 62, es transforma en l'espai nadó, cada divendres al matí de a 1 del migdia. Veniu a gaudir d'un ambient relaxat amb música de fons i un món de llibres per descobrir. Doncs ràpid, a veure, una exposició de videobibus i pintura al casal de barri de Sant Andreu, és el que podreu gaudir avui i demà. La 9 i Bonof us ofereix aquest divendres una nova projecció de cinema, a partir de les 10 de la nit, la pel·lícula Psicosis. També ja eh, demà divendres a les 9 de la nit, Gis nits de jazz a la plaça Massades de la Sagrera. I si us sembla, doncs ho deixem aquí. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Moltíssimes gràcies a la Susana, àvila i també a Francesco Miquel. Adeu!